Aventura unui colet De ceva timp, cochetez cu ideea de a-mi trimite măcar o lucrare la o expoziție de artă din afara țării. Tot navigând prin rețelele de socializare ale leningului, mi s-au oferit tot felul de posibilități. Marea problema mea, ca a multor, altor români, este lipsa de fonduri. Așadar căutam o formulă ieftină. Multe galerii de artă din afară cer să plătești o taxă de participare. Aceasta variază, 25 de dolari, 37 de euro și chiar mai mult. Dacă peste toate acestea mai pui și taxele de transport, vei fi descurajat din start. Am răsfăit site-uri, rețele, oferte din SUA și Italia. O galerie din Las Vegas îți propunea să te expună numai dacă erai membru al lor, iar taxa minimă este de 100 de euro pe an. Taxele ajung până la 1000 de euro pe an, având astfel posibilitatea să fi luat și de un impresar. Dar asta nu constituia o garanție. Mi-am spus, ăsta e capitalismul. Orice serviciu trebuie plătit. Deși în acest capitalism există și voluntariat, voluntariat pe care și eu îl practic. În timp ce descoperam oportunități, problemele financiare se agravau. Trăiam iar și iar criza. Am discutat cu câțiva prieteni. Emanuel Pop, Liliana Berta, Elena Bisinger și alții. Concluziile au fost că nu merită să investești dacă nu ai promovare. Nu trebuie să te lași doborât. Eu mă lupt de la o lună la alta să am măcar bani de pânze. Și nu-mi reușește întotdeauna. Iată că îmi săsește o ofertă de a expune gratuit de la Roberto la Centra, cel care are o galerie de artă în Bolonia. Știa deja că nu am resurse financiare. M-am gândit că aceasta este oportunitatea pe care o căutam. Nu mai trebuie să plătesc taxe de participare, trebuie doar să plătesc transport. Și aici însă avem o mare temere, dar măcar încercam să văd cât este. Aflu de la Elena Bisinger că nu mai există problema patrimoniului de stat când scoți o lucrare din țară. Trebuie doar să faci un certificat de autenticitate în care confirm că acea lucrare este creată de tine. I-am confirmat lui Roberto dorința mea de a participa. Am ales o lucrare de 60-80 cm recent realizată, miraj în mariaj. Am vernisat-o cu vernicul cu uscare rapidă. Din păcate, această uscare rapidă are loc numai la suprafață. După încă alte două săptămâni, mâna mea se lipea în continuare de suprafața pânzei. Niciodată nu am stat să păzesc o lucrare, să văd în cât timp se usucă definitiv. Plus că acest vernic cu uscare rapidă este încă o noutate pentru mine. Am ratat astfel primul interval expozițional. Din fericire, urmau să aibă loc două expoziții de grup, una după cealaltă. Cea de-a doua urmează să înceapă chiar pe 12 iunie. Vinerea trecută, pe 4 iunie, m-am gândit că este ultima mea șansă să o trimit. Suprafața pânzei era încă lipicioasă, dar mi-am asumat riscul. Aveam și eu liber și soțul meu. Am împachetat amândoi sârguincioși pachetul. Am avut câteva divergențe legate de modalitatea de scriere a adreselor. Cutia era unui șezlong de la Ikea, de la un vecin. Eu o adevărată aventură să faci rost de cutie, să cumperi polistiren și folie. Eu consideram că adresa nu este vizibilă dacă o scriem pe o cutie deja scrisă. El îmi spunea că nu este o soluție să scriu pe o hârtie albă și apoi să o lipesc, pentru că acea hârtie va fi smulsă. Amândoi aveam dreptate. Am scris până la urmă adresele direct pe cutie. Am aflat pe internet că se pune destinatarul în dreapta jos și expeditorul în stânga sus, pe aceeași față. Am scris doar fragil pe hârtie albă și am lipit cu aracet. Victorioși și un pic iritați, am plecat să căutăm un oficiu poștal. Nu prea cunoaștem zona în care ne-am mutat. După câteva rătăciri, reușim. Oficiul era un fel de chioșc. Intrăm. Pustiu apare într-un final o doamnă care ne-a servit cu amabilitate. Ce colet aveți?" Un colet." și îl ridicăm să-l vadă. A, nu vi-l pot lua așa. Trebuie să fie tot acoperit cu o foaie de hârtie." Ne a două coli mari de hârtie, eu fiind dotată doar cu marcări și scoci. Soțul meu împacheta de zor, timp în care eu încercam să aflu ce trebuie să scriu pe formularul de la poștă și multe alte detalii. Evident, nu puteam, pentru că soseau clienți care erau serviți iar și iar înaintea mea. Am cerut să trimit prin serviciul MS. Bănuiam că este un serviciu de poștă rapid, serviciu care îmi fusese recomandat de pictorița Elena Bizinger. Aflam astfel că nu este posibil să trimitem cu acest serviciu, deoarece acest oficiu îl folosește exclusiv pentru documente. Suntem trimiși la plimbare în căutarea unui oficiu care ar putea să ne servească, oficiu pe care nici funcționarele nu-l puteau localiza. Știau numărul, nu știau adresa. Și tot așa, amabile au fost, dar nepricepute. Reușesc să aflu totuși că dacă aș vrea să asigur coletul la 50.000 de lei, m-ar costa 1.300 de lei. Dacă îl asigur la 25.000 de lei, mă costă 880 de lei și dacă îl asigur pentru 10.000 de lei, mă-ar 750 de lei. Adică pentru 10 milioane lei vechi, mă costă 750.000 lei vechi. Dar dacă îl trimit prin serviciu MS, nu aș putea să l asigur oricum, deoarece nu se oferă această posibilitate. Nu mi se spune să nu scriu fragil din nou pe el. Plecăm acasă. Completăm cu hârtie marginile coletului, scriem frumos adresele și fragil pe toate laturile. Eram deja dezamăgiți de prețurile mari. Cu o zi înainte aflasem niște veștirele de la locul de muncă, iar în ziua respectivă tocmai achitasem rata care se mărise foarte mult. Ne uităm la ceas. Nu mai aveam timp să căutăm acel oficiu poștal. Trebuia să plecăm la târgoviște. Urma să mergem cu sora mea și soțul ei. I-am așteptat, ne-am cerut scuze și am vrut coletul în mașină pe bancheta din spate, între mine și sora mea. Cu pisic, valiză și coletul neplanificat, am pornit. Odată ajunși în târgoviște, ne-am grăbit să ajungem la Poșta Mare. Am lăsat motanul în fața porții casei părintești și am pornit la poștă. Aici, din nou, funcționarele au fost surprinse de dorința noastră. Au fugit la șefa de post. Nu se putea trimite. Nu ar fi ajuns la timp. Era prea mare. De ce scria fragil pe el? Nu, nu se poate. Ele nu știu cum, nici prin serviciul MS. Dacă s-ar fi putut, ar fi plecat abia luni, că sâmbătă și duminică poșta nu funcționează. Să nu vă imaginați că nu am stat la coadă și că nu erau toate celelalte ghișe închise." Tot ce știți, ca răbdător cetățenei României, rămânea valabil. După multe păreri și vaete, am fost îndrumați către serviciul Priori Post, care are un punct de lucru lângă piață. Grabă mare! Ia coletul, încarcă la atent și dai bătaie să nu închidă. În fața oficiului, drumul era închis, doarece se turna asfalt. Încearcă cumnat o negociere cu polițistul, nu-i merge. La zece secunde trece, în schimb, un jip alb. Dacă noi nu putem, ei pot. Parcăm, alergăm, ajungem. Acolo, dorința noastră de a trimite un colet a fost întâmpinată cu stupoare. Un colet atât de mare, până la Bolonia, Italia, domnul de la birou este complet depășit. Are o cămașă albastră, dar nu știe pe unde să o scoată. O doamnă mai în spate prea controlul. Nu știa nimic nici ea, așa că sună la București de vreo șase ori. Ni se reproșează din nou că scrie fragil pe el, că e prea mare și că de ce vrem să ajungă repede. Au un serviciu, îl trimit cu avionul, dar nu știe dacă nu e prea mare. Sună din nou la București. Află că limita maximă este de 3 metri ori 2 metri. Asta aflasem și eu deja de pe internet cu câteva ore mai devreme, dar doamna nu știe. Ni se spune cât ne costă, dar că nu poate lua în considerare eticheta de fragil. Așa nu trimitem decât în țară, nu în afara ei, spune ea. Protestăm. Tabloul este fragil. Bine, poate să rămână eticheta de fragil, dar noi nu o să o luăm în considerare, conchide ea. Serviciu de curierat cu avionul nu prevede acest lucru. Oricum... Ne costa încă jumătate din valoarea transportului, dar numai dacă îl trimiteam în țară. Și cum? Vrem să-l asigurăm? Ei nu fac nicio asigurare. De niciun fel. În caz de deteriorare completă, facem reclamație și firma ne va da de 10 ori suma transportului. Adică ne costă 1,6 milioane lei vechi transportul, iar dacă se întâmplă ceva, după ce ne judecăm cu ei, vom primi 16 milioane lei vechi. Suntem contrariați. Soțul meu ia coletul și spune că nu l trimite nicăieri în condițiile astea, că el știe ce fac ăștia în avion cu coletele, dau cu picioarele în ele, le aruncă de colo-colo și numai el știe cât am pachetat și cât de ușor e totuși să fie spart și să ajungă să fie deteriorată pânza. Dezamăgiți, plecăm. Era ultima noastră șansă în acea zi. Coletul ajunge în camera noastră din Târgoviște, unde se odihnește preț de două zile. Caut în pe internet. Găsesc firma Fan Courier. Nu sunt detalii. Sună soțul meu. Se poate asigura coletul, dar dacă este fragil, nu se poate trimite decât cu transport rutier. Costă 30 de euro și va pleca abia luni, marți iese din țară și va face cinci zile. Prea târziu. Expoziția va fi deja vernisată, dar prețul e bun și e bine de știut pentru o altă dată. Cumnatul meu sună un prieten, zis câine, prieten care ar avea cunoștințe de felurite metode de transport. Reușește să vorbească cu el abia luni, timp în care ne întoarcem în trupă completă la București. Eu, Maia, soțul, Bobo, sora, Carola, cumnatul, Dinu, și motanul, Negrilă. Peste noi, din nou, Coletul Luni așteptăm telefonul de la câine după un calcul făcut asupra transportului. Dinu a cerut o asigurare de 50 de milioane de lei vechi. Dacă le-am va ajunge miercuri. Transport rapid, într-adevăr. Dar telefonul nu-l primim decât azi, marți. Suma este una astronomică pentru bugetele noastre sărăcite. 130 de euro în condițiile în care de la lună la lună ni se iau banii, apoi ni se iau iar banii, apoi nu ni se dau banii, apoi iar ni se iau bani. În niciunul din cazuri nu ni se dau bani. Concluzia este simplă. Nu-l mai trimit. Acum stă coletul meu acasă și mă așteapt. Am aflat detaliile în drum spre serviciu. Cu pentru neputința mea și a sistemului, îi scriu într-o engleză stricată lui Roberto, că nu mai pot trimite lucrarea cerând mi scuze. Din fericire, Roberto este înțelegător și iată ce îmi răspunde. Ok, Maya, I know that artwork shipping is a problem. If you use Romanian Postal Service, you have no insurance. If you use courier, they cost much money and don't give you guarantees. The cost of shipment goods costs much more than the cost of travelling people. Excuse for the artwork I've created, but I was an experience for you. Please, do not send your works out of the European community, because when come back, you must also pay an import tax on the declared or insured value, even if it's your job. Ciao da Italia Roberto. Am să-i mulțumesc pentru înțelegere. Iar data viitoare, deși nu știu când mă voi mai încumeta, voi alege o lucrare mai veche, deja vernisată, pe care să o trimi din timp. Acum nu am avut când și nici cum. Lucrările vechi nu erau în București, iar eu nu am avut când să merg să le iau. Plus că te gândești mult ce trimiți, să nu fie nici cea mai bună lucrare a ta, căci nu știi dacă o mai vezi, dar să fie una care să te reprezinte deoarece ai o șansă să fii remarcat. Din răspunsul lui Roberto reiese că mai sunt obstacole de trecut și că, într-adevăr, e greu să trimiți o lucrare. Îi lui Roberto un vernisaj al expoziției cât mai reușit. Altădată sper să fie cu noroc. Autor, Maia Martin, București, 8 iunie, 2010